«Розділ 45-й. А я збирався зв'язатися з великим Гонконгом містера Лі та подати скаргу на проконсула у Порт-Чермені», – підсміюється Хіро. «Він був не надто схильний до співпраці, коли я намагався перефрахтувати цей корабель». Хіро у укоїть компанії першого класу на борту Дзюлуна. По другий бік столу, накритого білою ліляною скатартиною, сидить чоловік, якого Хіро спершу сприйняв за модло з індустрії у відпустці. На ньому бездоганний чорний костюм, а в очниці скляне око. Він не завдав собі клопоту відрекомендуватися, ніби очікував, що Хіро і так має його знати. Чоловіка, здається, не дуже вразила історія Хіро. Він не знає, як на неї реагувати. І? Тепер я не бачу причин скаржитися. Чому? Ну, тепер я розумію, чому він так не хотів просити вас зійти на берег. Чому? В тебе ж є гроші, так? Так, але... А, а каже чоловік зі скляним оком і зображає посмішку. Ти маєш на увазі, тому що ми мафія. <гух> Видушує Хіро, відчуваючи, як полоніє його лице. Ніщо на світі не зрівняється з тим, як ти виставляєш себе дурним. Взагалі нічого, як не старайся. Десь назовні приглушена бабахкає перстрілка. Кают-компанія захищена від шуму, води, вітру і розпеченого свинцю подвійним шаром надтовстого скла, а врагалені між шибками заповнені чимось прохолодне-желейним. Гуркіт уже не такий постійний, як раніше. Бісові кулемети, бурчить мафіози. Ненавиджу, коли одна куля з тисячі реально влучає щось важливе. І вухам через них просто срака. Хочеш кави чи чогось іншого? Вило б чудово. У нас тут скоро буде добрячий перекус. Бекон, яйця, свіжі фрукти. Не повірш. До кімнати встромляю голову чоловік, якого хіру бачив раніше на палубі. Коли той плескав по спині того, що з биноклем. Пробачте, босс, але ми вже той і переходимо до третьої фази нашого плану. Я просто подумав, щоб ви хотіли знати. Дякую, Лівіо. Дай знати, коли Івани прорвуться на причал. І попиваю каву далі, аж помічаю збентеження хіро. Бачиш, но ми маємо план, і цей план поділено на фази. Так, я в'їхав. Перша фаза – сковування. Ми збили їхню вертушку. Фаза два. Вони мають думати, що ми хочемо перестріляти їх у готелі. Гадаю, ця фаза вдалася нам чудово. «Згоден». «Дякую. Інша важлива деталь цієї фази – затягти твою сраку на корабель. Це нам теж вдалося». «Я – частина вашого плану?» – чоловік зі скляним оком сухо всміхається. «Якби ти не був частиною нашого плану, то був би вже мертвий. То ви знали, що я їду в Порт-Черман?» «Знаєш ти дівчіська у АйТі, яка шпигувала для тебе за нами?» «Ага. Немає сенсу заперечувати». «Ну, вона ще й шпигувала за тобою для нас». Навіщо, яке вам до мене діло? Ця тема лише дотична до розмови, яка цілком і повністю стосується фаз нашого плану. Окей, ми щойно закінчили з фазою два. У третій фазі, яка триває саме зараз, ми дозволяємо їм думати, що вони героїчно пририваються, неймовірно доблісно втікаючи вулицею в напрямку причала. Фаза чотири. кричить Лівіо, лейтенант. Скузі. Каже старший, відсовує стілець і кладе на стіл складену серветку. Він підводиться і виходить. Хіро піднімається на горішну палубу слідом за ним. Кілька десятків росіян намагаються пробитися крізь браму на причал, але пройти тут можуть лише подвоє за раз, тож вони розтягуються на кількасот футів, усі прагнуть досягти безпечного прихистку королеви Кодіяка. Однак близько десятка примудряються триматися купи. Вся група солдатів, які сформували живий щит навколо меншої групки людей усередині. «Біг, боси!» – коментує чоловік зі скляним оком, філософськи хитаючи головою. Втікачі просуваються причалом, пригнувшись так низько, як лише можуть час від часу на осліп з автоматів у напрямку порт Шермана. Чоловік зі скляним оком щулиться від раптового пориву прохолодного бризу. Тоді вишкіряється і повертається до хіру. «Заціни!» – каже він, натискаючи на кнопку маленької чорної коробочки, яку тримає в руці. Вибух лунає, наче удар барабана, звідусіль і водночас. Хіро відчуває, як вибух здіймається з під води, мало не збиваючи його з ніг. Немає ні спалаху вогню, ні великої хмари диму, але з під королеви кодьяка вистрілюють, ніби гейзери-близнюки, викидують угору струмені гарячої паркою води, як розпростерті крила. Крила зненацька опадають, а королева кодьяка осідає у воду, низько і продовжує занурюватися. Всі чоловіки, що бігли причалом, вражено застигають на місці. «Зараз!» – бурмочив латкан той, що з біноклем. Причалом котиться хвиля менших вибухів. Причал хитається і звивається, ніби змія у воді. Особливо один сегмент, той, на якому стоять бігбоси, він здригається у настримній хитавиці. під обох кінців починає валити дим. Його раптом відрізало від решти причалу. Сегмент смекається в бік, починає рухатися, вибитий з місця, і всі, хто на ньому, валяться в одному напрямку. Хіро бачить, як з-під води виринає туго напнутий канат. Тягне сегмент за невеличким відкритим човником з потужним мотором, буксуючи його до бухти. На плотику залишилося ще з десяток охоронців. Один із них оцінює ситуацію, націлює свій акай на човен, який їх тягне, і раптом втрачає голову. На верхній палубі зюлуна стоїть снайпер. Решта охоронців кидають зброю у воду. «Настав час для фази 5», – каже чоловік зі скляним оком. «Поснідати нахуй!» Вони з хіро вже встигли посідати за стіл – Дзюлун відчайлив і зараз рухається до виходу з фьорда паралельно до кораблика, що буксує фрагмент причалу. Вони їдять і дивляться у вікно на кількасот ярдів відкритої води. Бачать, що відірваний сегмент рухається на одній із ним швидкості. Тепер усі боси та їхні охоронці сумирно сидять на сраках, намагаються триматися якмога нижче, бо їхнім плавзасобам страшенно хитає. Коли відпливемо далі від землі, хвилі ще побільшають, зауважує скляне око. Ненавиджу цю чертівню. Єдине, чого я зараз хочу, це втримати сніданок у шлунку достатньо довго, щоб відразу притоптати його ланчем. Амінь, погоджується Лівіо, накладаючи собі на тарілку омлет. Ви підберете їх, питає Хіро, чи залишите плавати? Та впизду їх, хай собі сраки повідморожують, а коли ми візьмемо їх на борт, вони будуть готові. Не опиратимуться, гляди може й заговорять. Здається, всі вельми зголодніли і якийсь час просто жують сніданок. По якомусь часі Головний порушує мовченку, заявляючи, що їжа просто чудова, і всі з цим погоджуються. Хіро вирішує, що тепер можна говорити. «Я оце гадаю, чому ж ви так мною зацікавилися?» На думку Хіро, у випадку з мафією це буде не зайво знати. «Та ми ж всі одна дружня команда», – відповідає Головний. «І що це за команда?» «Команда Лагоса». «Тобто...» Ну, команда не зовсім його, але він звів нас докупи. Він ядро, навколо якого команда і сформувалася. Як? Навіщо і про що взагалі мова? Окей. Він відсовує тарілку, складає серветку і кладе її на стіл. Лагос мав цілу купу різних ідей, найрізноманітніших. Я помітив. У нього була сила, сила на баз даних на всілякі теми. Баз даних, де були покрихтих зібрані знання з усієї земної кулі, які він зв'язував докупи. Ці бази даних розкидані по всьому метасвіту, тільки чекали часу, щоб стати корисними. То таких баз було багато. А то ж. Ну от кілька років тому Лагос зустрівся з Ел Бобом Райфом. Справді? Так. Бачиш, ну, на Райфа працюють мільйони програмістів, і в нього була параноя, що вони вкрадуть дані. Я знаю, що він підкидав їм жучки і все таке. Ти про це знаєш, бо знайшов інфу в базі Лагоса, а сам Лагос потурбувався перевірити, бо вивчав ринок. Шукав когось, хто міг би йому заплатити солідні гроші готівкою за все, що він накопав для бази даних «Бабіль Інфопокаліпсис». Він вважав, каже Хіро, що Райф може скористатися вірусами. Правильно. Знаєш, я того лайна і сам не розумію, але він, здається, знайшов якийсь давній вірус чи щось таке, націлений на інтелектуальну еліту. Каста техножерців. Інфократи. Цей вірус знищив інфократію в Шумері. Як скажеш? Це ж капець, дивується Хіро. Це ніби виявити, що твої клерки крадуть кулькові ручки і просто їх розстріляти. Йому ж від них не було жодного зиску, якщо знищити їхні мізки. Це робить перша форма вірусу, але суть якраз у тому, що Лагос хотів його досліджувати. Досліджувати інформаційну зброю? Бінго! Він хотів ізолювати вірус і відозмінити його, щоб програмістів можна було контролювати, не смажучи їхніх мізків. Йому це вдалося? Хто знає? Райф викрав ідею Лагоса, присвоїв і шукай вітра в полі. Лагос гадки не мав, що потім Райф зробив із вірусом, але за кілька років він почав серйозно тривожитися тим, що бачив – Наприклад, вибуховим розростанням райських брам преподобного вейна. І цими руськими балаболами. І тим, що Райв почав розкопувати одне давнє місто. Ериду, точно. І радіоастрономією. Лагуса взагалі багато що тривожило, тож він почав спілкуватися з іншими людьми. Познайомився з нами, познайомився з тобою, познайомився з тою дівчиною, з якою в тебе колись були шури-мури. «Хуаніта». Так, гарна дівчина, і познайомився з містером Лі, тому можна сказати, що над цим маленьким проєктом працювали дуже різні люди.